Я підстрахувався про всяк випадок. Сказав Наталці, що дозволяти їм залишатись наодинці небезпечно. Наплів, що між ними конфлікт, і я боюсь, аби Валерка не скривдив дружину. Він знову зайшовся кашлем і, віддихавшись, продовжив. Вона пообіцяла будь-якою ціною залізти в машину до приходька. «Але гарантій ви не мали?» «Не мав», – сумно зізнався Жовтяк. Не відводячи очей від бранця на стільці, Уляна натягнула на плечі ковдру, відчуваючи легкий озноб. «Хто саме вбив Валерія Приходька і вашу дружину?» – невблаганно допитувався голос. «Мене на них вивів випадковий знайомий, Жовтяк, Витягнувши вбік коротку шею, сплюнув на підлогу. «Хлопці з Росії, що тут робили, не знаю. Мій знайомий сказав, що вони не цираються будь-якої роботи. Я їм подзвонив. Номер залишився? Так, не хоче зізнався Жовтяк, і стремтіння його лиця Уляна збагнула». Наскільки сильно він боявся співрозмовника. Подивіться в нотатнику. В самому кінці Льоша, росіяни, знайшли? Запала пауза, і Уляні здалося, ніби їй вчувається шелест сторінок. І під те напівпримарне шурхотіння вона зрозуміла страшну річ – за камерою міг ховатися тільки Пашко. «Так, є. Як ви з ним домовились? Вони мали обставити все під угін, а опель десь заховати або опустити на деталі. Коли все скінчили, подзвонили мені, я на дорозі стояв, наче поламався. От і все. Чи то довгі тортури». Ви були з нього людські почуття, чи жовтяг справді не соромився того, що скоїв. Хай там як він оповідав спокійно, називаючи речі своїми іменами і не вдаючи каяття. «Скільки ви заплатили?» – голос не був схожий на пашків, але він міг його змінити, приміром, затиснувши чимось носа. П'ять косарів, дві з половиною завдаток і стільки ж після завершення. І останнє запитання. Навіщо ви вбили Приходька? Ми були компаньйонами. Жовтяк вперше запнувся. Тобто ви не хотіли ділитись? Ну, певно, що так. А багато було. Оператор... На завершення не зміг приховати зневаги. «Та ні, де там? Бізнес у нас дрібний. На торгівлі крупами багато не заробиш», – звичкою почав бідкатись убивця. І Уляна відмітила, що при всій своїй точності жовтяк нагадував хижго птаха. Запис перервався, замерехтіли хвилі і... Пашко вимкнув телевізор. «То що скажете, баришня?» Уляна, яка до того не відводила очей від екрана, вперше поглянула на хлопця і з його зарозумілої пики усвідомила, що він пишався своїм учинком. «Це твоя робота?» Він повагом підкурив, Розмашисто шваркнув на ліжко попільничку і, гідно витримавши її погляд, зухвало відповів: А чия ж подобається? Твої кекси, кремінь та черевичний, на таке б не наважились, кишка тонка. То від кого ти тепер будеш тащитись, від них чи від мене? Вона дивилась йому у вічі. І намагалась знайти пояснення цьому вчинку. Феншуй був безпорадним, а нехитрі психологічні спостереження наштовхували на єдиний висновок він схибився на своєму бажанні перевершити володю з Миколою. Як тобі таке спало на думку, її засудження. Прорвалось крізь незворушну маску. «Що? Мені не вчулося?» Пашко, охоплений люттю, різко підвівся. «Ти мене засуджуєш? Панька вбивати нормально, бо то скоїли твої кохані кекси, а як я вибив із убивці зізнання, то це фу, поганий хлопчик». «Затям собі? Я тобі не хлопчик!» Він навис над нею і помахав пальцем. Стараючись не виказувати страх, Оляна повільніше підвелася, почала вдягатись. Конкретних планів не було, але вона знала, що мала терміново піти геть, заспокоїтись і все обміркувати. Він постійно кашляв, не втрималась вона. Що ти з ним робив? Потримав трохи голяка на свіжому повітрі. Не такі вже зараз і морози, перхнув Пашко. Уночі добігало до мінус десяти, а в день стовпчик термометра піднімався до нуля. Проте вона не взялась з'ясовувати, коли саме жовтяк дихав свіжим повітрям, бо не мала до того холоднокровного вбивці співчуття. Куди більше Уляну не покоїло те, що коїлось у голові в земляка, з яким на біду, тепер вона це зрозуміла, звела її доля. Надто пізно Уляна зрозуміла, що, залишившись у нього, вона відкоркувала пляшку, невідомо з чим і, можливо, Випустила на волю небезпечних джинів. Пашко захопився небезпечними іграми і навряд чи збирався зупинятись. Уляна вийшла в коридор, накинула пальто і почала взуватися. Пашко роздратовано тупцював поряд. Вона зіпсувала йому тріумф, не оцінила достойно його подвиг, і тепер він не міг вирішити, чи влаштовувати скандал, чи шукати примирення. Ти куди? жалібно проскавчав він. «На Петрівку, треба дещо докупити я сьогодні їду. Ти їдеш? У нього в голосі забриніла розгубленість. Куди? Додому? Так.